herialak zuzenean Euskal Igatietan. Euskaldi asporaren emankizuna. Hila betero, lehen igande gusiz, aratxiko zorzietatik goiti beeraatziak et erdi arte. Erreplika astelenean arattxaldeko zazptan. Zortzi herialdak eta zortzi probintziak elkarteak antolaturi. Gordeneri enzuten duzue, sorti erialdeak zuzenean, euskal diasporaren ne mankizuna. Hola a todos, escucha sorti erialdeak zuzenean, emision para y con la diaspora baska. Hi to everybody, you are listening to sorti erialdeak zuzenean, the Basdiaspora show. Bonjour tout le monde, vous écoutez sorti erialdeak zuzenean, l'emision de la diaspora baska. Eskal don lorra, agor bategon. Ellosไซso zaizu barreatorik mundo alto sol shemeta ala betari Argentina o Chile estado va Marroko, Afrika, Marroco Africa Shanghai China ta verdi nostra Zuri bezen bat maite dugunik, guretzat ez da berseri. Hala, beraz, Joni, kurutxeten uh, bertso bat, sortze errealdeak zuzineako, entzule guzien zate, Gur, agur, Robert, untsa? Untsa. Bai, uh, gaur, be, adelaidez da gurekin izango, uh, morrelen delako, berandusago aipatuko dugu hori, eta gaur aipatuko dugu, beraz, euskal apesak munduan zehar. Sukaldaritza ere bai Argentinan, diasporako aktualitatea, eta korrikan noski. Deitu nahi baldin baduzue, galdera bat baldin baduzue, deiten aldiguzue, zero bost, bost bederatzi bost bederatzi ogoi tamar irudogoi, edo igori e-mail bat irratia abildua zembakia sortzi provinziak.com elbidera. ¿Quieres llamarnos? ¿Tienes una pregunta? ¿Quieres enviar un mensaje a tu familia? Puedes llamar a este número al 00335-59-593060 o envías un correo electrónico a esta dirección irratia-8provinciak.com ¿Vos suétenos apelar y hacer un mensaje? vous pouvez nous appeler à ce numéro au zéro zéro trente trois zéro cinq ou par courriel à iatiia@z sortieinac if you want to talk to it tonight, uh, tonight you can call us directly uh, at uh, international code zero zero thirty three five five nine or send us une email qui will respond to you directement à i Uh, at the number eight pobrintziak dot com beraz, gaur, beraz Euskal Apesak gurekin dugu gaur aita Jean-Pierre Kacheno isanda estatu batuetako Euskal dunen Apesa milabeatze eunt irudogoeta masaspi urtetik milabeatze eunt latanoita xaiu urte arte agur suri aita Ongi, eta sueke Ba, guk bizikiuntza eta plase raundi bat daguretzat zu hemen izaita gurekin. Badakit, jadanik ba, eta abisatu dugu bat uh, abisatu dugu gure entzule batzuk eta badakit, eta estatu batuetan hor entzuta nahi dideraz, eta nahi dut uste gukana nahi berriak. Hortarako. Beraz, eh, galdera, lehen galdera, zea adinetan joan zira zu estatu batuetarat? Ogoita emberetzi urte. Ogoita emberetzi urte. Eta... Kondatzen aldi guzu, piskabat nola den uh, hango euskal komunitatea ipar-ameriketan? Uh, Berdira, egunak uh, eta asteak, asteak bai Eta beraz uh, joan nintzen, uh, li, ez nuen bate uste, holakorik izanengo zela ene bizian eta nola gertatu zen lehenik, uh, apespikuak, baionako gotzainak, eta errantzidan, eta behar dugu, uh, aita zala berren borden, uh, ordeina, eta zuri pentsetia dugu, nahi genuke onardezazun zu johat joitea. Eta erranakor, baina, baina, baina, teila bat buruti behera botatzen dautazu eta azmorik ere olakorik eta bai bai ezkitzuko guetak eta e, zu baigorrin egonazira sortzi urtez zautzen dituzua nintz eskaldun ez zautzen duzu garaziko aldea eta orduk badira ortsaize eta orduk badia nintz eskaldun eta gero ezagutzen duzu ere e, e, e, iruina alde hori or, Elizondo alde hori eta orgu urbil baitzira eta inglesa ere gina duzu eskolan Lehenago eta uh, behartzen duke hon hartu, ajoitia. Ha, Hordian, orde, oh, baraz, arribatu zira arriba nun uh, San Francisco, San Francisco, nu? bai. Zer izan da, zure lehen, uh, ikus mol da, apesa gizon gixan ere bai. Ikustea, xartzea, uh, e, piskate euskal komitatean, ikustea la, be, euskal erritik etortzen zira, Uh, maleta kusten Bye. duzu, eta zerri kusten Bye. duzu Izan nuen, uh, lehen dabiziko egunean berean eta uh, egaztinen arribatuta uh, San Francisco gara oportulat uh, ba nuen, uh, ene herritar bat ioli arra, ene bila eta eh, erantzizidan eta eh, egun musiko finala dira, olako likuan eh, Frances Elisa Pean, eta harat ere zaitut eta han ikusten dut sartu orduko eta berreun bai jende elgarretaratuak musiko azken partideak ziren eta afaria zuten Beraz, memento goxo bat beti bezala, eh? Bai, beti bezala eta mintzatu nintzen orde lehen aldikotz eta ikusen nintuen batzu Ha, so banka razira, so bai gorria razira, so su... ikustemain e zirelarik eta hola. Ordon, e egon zira han kaxik sortzi behatzi urte? Sortzi urte, behatzi urte, ba, beatzi... xuxen. Hala, eta senbat kilometro egin dituzu? Urteros Zenta oh, Euskaldunak, dira, bon, Kalifornia izan zira Nevadan, izan zira bah, bah, bah. Aidaon izan zira Wyomingen ere Ba, ba, ba, bistan ara oh, 100 kilometro urtean Ba ehun bat mila kilometro Urteamai, eh, otos erigio, Egaztina han errezke hartzen zen demoraetan. Mm. Egaztina, eta egizu uh, fite behartzen urlarigioan txino uh, alde hortarat, edo boizidat, edo hantxe guayominerat uh, mm. uh, funeral edo enterramendu batentzat edo hola. Mm. Uh, Egaztina errez da han hartzea. Abai, eta beraz, nun bat du dena? Dena urbitzen du, Do, bai. Dena urbitzen du. Geroztik, hor, ipar euskal Herriko um, azken apesa, han esena, beraz, zen uh, aita marxeltius, marxeltius, eh, iziultarra, bai, bai, bai. e, gainera izan zen ere afrikan, eta bai. Pariseko seko euskaletxeren apesa, eh, bai, eta, bai. eta tiu zen duda 2008 urtean, hori da? Bai, uh, uste, bai, bai, orai la urte. Hor dian, uh, nahinuke ere bai, baldera bat, zuk, hango euskal dunak ikusitu Eri itarik, asko gaiten zuten nahi dutela itzuli bizitzera eta erirat? E, batzuk, e, batzu izan dira, eta e, familiatuak, familia eta beren aurretik ikusten zuten aurren geroarentzat zat jobekio zela mentoraz e, eskualerre itzultzea, eta gero batzuk batzuten e, etxaldiaren segitzeko e, xantza, e, beste batzu berriz lana atximambehar, eta Uh, Orokonda uste dut Aurrak kipiak bali maziren Hek ongi emandira Hemengo biziari Baina aurrak doi bat haundituta Ama ramabia mair urte Jadan ikango lagunak egina dituzte Eta hien zat ez beti errex izan Eta hemen uh, familiekilan plantatzea okay. Batzu berriz jondira dira Gibelerat Oran hor irratimonduan hor badazeraiti arri-garria artsiboak atxikitzen ditugu eta hor norbaitek igori gaitu San Francisco-tik elkarrezketa bat izanadera izana izana, izana de dela emesortzi urte or, proposatzen dizut entzutea elkarrezketa hori eta hemen den mutiko batek eh, jakinen du norren Bistandu ez gira bakarrik eta kalakanegon egon ambientza piskat eh, baginean hemen gure eskoletxean Mais gay, dis-moi d'où viens-tu Je viens de Saint-Pierre du Rhub. Saint-Pierre du Rhub, il y a longtemps que tu as ici Ça fait un an, je suis arrivé ici le mois d'août 94, le 8 août 94. Dis-moi, tu es marié ici maintenant, n'est-ce pas Oui, je suis marié avec un américain, un basque américain. Nommé Robert Acheitouveray. Voilà. Et ça te plaît, tu es contente de BTCI Très contente, très bon. En ce qui à le temps, mais bon. Qu Qu'est-ce qu que ça veut dire ça en suffire à l'hôpital C'est très différent de la vie du Pays Basque, mais le temps passe et on s'habitue à la vie américaine. Tu voudrais repartir euh, en France Avec plaisir. Ça te manque le Pays Basque ah, Beaucoup. Amito bien. Parle je parle un petit peu le français. Bon, je viens de parler avec ta famille il y a 2 minutes. Dis-moi comment voilà, Ah là, mais c'est lequel est ta au choix Mais là Mireille ou la Toudou Suède à Robert à Chéritoire et Gouri collaborer c'est le Raymond Mendena Robert, donc c'est ton épouse qu'on a entendu la Mireille. oui, exactement. N'est-ce pas My. Tu vois qu'elle aime bien parler au micro aussi. Ah oui, elle est, elle est pas timide du tout. Tu as fait des programmes français par contre. Euh, euh j'espère. <rire> bon, euh voici que شنو. Beraz lehenago, uh, le uh, le nagu explique à tout digousou or ou um, soust elle continer la lic. Euh elle continer la lic. Ben um, an esagouto sinola or, uh, a cena digousou Eza reiten indianoa, indioa. Indioa, parkatu. Bai, eta eskuala besta zen, pikenika, eta mesamana nuen, ango parke ondian, eta harinitzen, uh, hano uh, jende bat zuikin uh, mintzatzen, eta errizauta gizon ondibat, hile luzu batekin gibelian lotua, eta indio burua, minan buru ederra, Indioburua, eta gizongaztea, oita amarrute, oita amosturte, hola. Eta eskua luzatzen dauta eta erraiten dauta, nola zira. Eta, eta nik ongi, ongi, eta zu, eta nortzira ni indioa. Eta alor gero inglesez hasi zen. Eta esplikatu zidan, nola demoraetan, eta bazen anitz hartzein eskualdun enguruetan, elkoko enguruetan, bazen, pentsa, itzaina gizon bat, bazen, uh, urepeldarra, hoitamar mila ardiekin Ta, uh, beti... Uh, Bakarriko goitamar mila ardie? Ba, ba, ba, ba. Gutira hori ez? <laughs> <laughs> ez, han itzemo orduetan bazire, nolakoak, eh? Eta, bada, elkote joiten zira, norterat, bat, uh, barel mountain, eta, haidahoko eskolderat, joiten zira, eta, han... Uh, Uh, mugabaino lehenago, badituzu indio rezervak, indio parte eh, familiak, mendizokoetan bizi, bizi direnak. Mm. Eta esplikatu zidan, ara, ene aita katseman zuen, hemen, ene ama, eh, eta eh, ni egin dute egin aute, eta, eta hemen aiz orai, eta Lopez dudizena, aita bizkaitarra zuen, Lopez. Eta berat, bu, buraxuak e, erakatsi diote berari euskara? Ez, bakarrik nolazida ah, eta lor. bizkaitarra gerraite dute selantzaz. Ah, bai. Eta hola, eta gero uh, ni uh, indioa eta uh, ezakian gero inglesez ari zanginen. Eta elko eta gero iparra go boiz aldea orta, nomadera bizkaitarra asko hor? Ba, ba hor bizkaitarrak dira gehienak. Bai. Eta uh, Aideoko, eskoldo eunetaik laragoita hama bost laragoita hama bost e, bizkaitara dira Eta eunetik bost galduak diren eko, no, nungoak dira beste postak Bo, gure aldekoak eta iparkaldekoak badira, mm. eh, batzu Bye. eta eh, emendik joan hartzein batzu, nek ezagutu ditut gora ila, badira ilak, etxubea rio xarango, Bye. eta gero um, garaztar batzu ere ezagutu ditut, etxamendi Eta zegoien etx, eta bat izt, eta batzu ezautu ditut Etxamendi, bera, ez da, txinon? Badira, txinon, e, eba Etxamendi, e, e, zentzubi, etxamendiz beteada Eta arnegi ere, ba Bai, bada, hori bai, arnegi, e, bada, jadani, kamino, familiaekin, e, bai, or, bai, ek, bada jende? E, eta antziren, e, eta guayominen, bufalon e, Eta nigerritenuen, ezta erran behar, bufalo guayominen, berda erran, bufalo arnegi Baiia, horia ulana gasa bat. Hor aipatu duzu le piscatbella si etorig hor San o Saint-Franciscan, euh mush chapelketabatiko hizinuela. badira beste aktibitate batzuk asko. Ez da um, abezbatzat alde bat hor euh, euh, Saint-Franciscan bai montatu bai, zen eta ene demoran hartizuten eta gero uh, abez batza bai, bai. eta gizon eta emazte ogoita amar bat eta oino ari dira eta badute eta DVD bat edo CD bat aterai aere eta bestaburrietan eta okasune batzuetan eta haidira kantuz eta hango samreskoko uh, mesak alaitzen dituzte Eta gero beste leku batzutara joiten dira, eta gero batzu joiten dira. Batatu bat. E, ne badarat, badalaik kantu xapelketa, badira joiten direnak, hola, kantu zartzerat. Hau, ados, hor duen, nik badut, uh, zenta badut horrele or, bai, arren dutan bezala, irratiaren mitartez, baditugu olako sorpoa xapelketa batzuk, eta berbada hori horretarotiko saizu zerbait entzun. beraz, uh, hori zena eh? eta uh, hori uh, elgarrekin uh, behazekantari taldeak mutatu zuen kantu edar hori pentsatzen dut uh, irri barren gaztea dela, hor uh, eta txistu joitenari, eta hor uh, zaiztara haita uh, zena right. eta ama maquerra oh, um, Jean-Paul, egia da hori? Bai, bai, egia da hori Bala, gurekin dugu Jean-Paul Barthi, San Francisco. Jean-Paul Barthi, idio street, San Francisco. Baita su Jean-Paul. Baita gurekin dugu, hain gurekin dugu, hain gurekin dugu. Maikina dugu, hain gurekin dugu. Tadeu fai zen, stokuritzen hain gurekin. Klaze uh -huh. uh, raundia ukandut joan denudan zure emaztea eta uh, beste Ameriketako, Oklandeko uh, eskaldun bat izan ziren eta elgarrekin joan giden bazkaiterat, ibardinerat Bai, bai, bai, izi, izi gari kontentzien eta bada mil eskertzuri hori no, eta nola zira, ontsa? Bai, biziki, biziki, zahartzen oh, ari baina golai. gazte nahi How you, are you speak English you yes, speak I still English? speak English I am not lost when I go to uh, USA Biziki onsa eta autoitzagiteen zure you are in good shape <laughs> Hala, ba. e beraz, gurekin dugu, or, Jean Paul Pol Bart, or, Jan Pol Bart, da or, Jan Pol Bart, jadani, emangatzen yeah. honetan pasetu zaizki, dugu bere musika, hein, hainua maitia, or, uh, berak igorri dauku, bertan entzun dugun, soinua, beraz, Tof. elgarrekin abez batzataldea, berak igorrik ahitu ere bai, Joni Kirutxeten bertsoa, ge, berak igorrik ahitu ere bai, gerosago entzunen dugun musika bat ere bai, bon, izuriz, uh, aita kasu no, duzula, ongi Jean Paul eta... Dela, San Francikoko fenomenoa. San <risa> Paul, fenomenoa, bai. <risa> musika, musika horrek erailtzen du, eta artista da. Artista, <risa> artista bat. Artisko, <risa> bat. <risa> e maite dut, maite dut. Horrek, San Francikoko... Erda <risa> artzik <risa> gure eskualduna kemen, bai zu. E bai. Ina e da. Hai, nintzitendu, bestaboru orda, denen alaitzeko, eta lan handia egiten du eskualetxean. E, San Paul, uh nore zitortzen zira eskualegi datuai? Noiz, noiz, eta ikainian pastukonai zantzugu, eta, bueno, haste bat pastukonai zantzugu, eta eskolerian, eta Elizabeth Nemazia italianoa da, eta, du ando este bat, eta edo bi aste eskolerian, eta aste bat italian, baina pastukonai zantzugu. Eta, -noiz, noiz ikainian. Ikainian, eta takito ino seur, dugulta leu preparatu, ezo. Zatoz, hastapenian, hastapenian. Senta Or, Iraki, ah, Mankissuna, et, Irak ah, mankisua, yes. et, et naboren berogoyaren ur, urtia, urtibetua. Ah, bon? You have to come. Yes, ah, but uh, uh, is that possible, uh, uh, Jean-Paul, because you have to finish the, the school. You are school driver, uh, bus driver. Yeah. Um, yes, I am, but we finished uh, May 30, 28. Ah, okay, okay, okay. okay. <laughs> okay. Then you can come. <laughs> Me to cool, cool, ni high school ba, ikulak berzeti piak e eusoa, eta ekañan ama Nola dira besteako eh, San Francisco Santabona, eta eh, handaukuzu internet ez dela marcha hor San Francisco Uriarriada. Eh? E eh. eh, eh, ah, eskolegian marcha onda eta eh, San Francisco ez da marcha. Eh? No? Ba, ni ez tal komprenitzen eta, oai, aninen hartzen eta uh, soñak zuzienan, oai, eta bi haste eolako zerbit, eta hori, bizi geontza pasten da, uh, live hori baizu bizi hori ez da, ez pasten. Buen, ez pasten, buen. Halo? Eh? Ja... Uh Oho. Bai, miresker hundi bat deitzagatik, Jean-Paul, eh? eh? Seguilo Lola. A ver, ahí está. Gasóno, eh. En un piso. Oui, oui, going to see son de Cusco, Golden Musieri. Ahí. Sí. Baia, a go prendre plaisir aroundi adots sur les cheminzas. Okay, e gon pisco. Baia. Baia. Mucho handi bat. Ma, egon pixko, be gwelekin ginoen beraz Jean-Paul Barth, San-Francisco-tik, do San-Francisco-ko fenomeno, ha? Eh, Ai, ala da. Hortarako eh, ere bai ezagoutu, da? Eta, gukxeditoko dugu, pixka bat, be, Ameriketakoa koa pesak aipatzen, no? Bon, zui euh, gontzi da sortzi urtez, izan be, da ere bai be, aita kaxenoa. Um, izan da barkatu ere bai Martxeltiu zaipatu dugudia danik Isan, izan da ere bai or orroi or, or, zen izan eta egin geroen eman kizun bat oorez uh, be, um, berari orzen Jean-Pierre Txuberi zen du dena ere bai uh, etorri ziren beraz beran aia, michel, kantaria eta daitu zigune ere bai or txinotik or maik bidar ala ospatzeko uh, uh, ala erraiteko peskan orzen Jean-Pierre Txuberi Sambat apes izan dira oluko kio horan. Uh... Eh, nik uh, eskolonen uh, servitsuko izan dira, izan dira, izan dira kondatuditut, saspi. Saspi. Saspi. Ta gero basiren, hego aldekuak. Mai. Eta hitari biga izan dut ditut, mm. bat uh, beaz, aldasoro, aldasoro onge izan dut. eta aldasoro. Eta... Aidagoko eskoduen hau apaiz gisa zen eta gero ba osasunean eta problema bat eta hotza ez zuen uh, jasaitenna ahal, eta uh -huh. mediko Gerrantzakon behar duzu ereku beruetara joan bero derikuetara. Uh -huh. eta San Diegora joan zen <laughs> tahan ezakututu dunik Ah, bon, San Diegon, Diego. bai, bai. Eta, eta galdera bat hor horberaz ongez pikatu gaituzu, apes pikuak autatzen du, nor Joan Berden ez da, ez, ez da emengo apes batek arat Joan nahi duena? Ez. Ez da hori pasatzen? Ez, ez, ez, ez, apes pikuak du, bai. Deste apes lagunekin, eh? Bai. Eta, eh, berdu tzu terran ere eh, eh, eh, ni eh, handat, joan nintzalari mazazpian, eta bazen oino, eta Eidon wasser na paisa eta harrek utzi zuen, este herri batean apeiz sartu zen, haizuela eh, mexikanoek lan lan egin, espainola egiten zuela, eta eskoldunek lan ez zuen soeran nahi, ni nabo batasuna orduan egina zen, eta harren bidez sartu nintzen, eta bizkaitaren artean, eta bizkaiterra apurtso bat ikasi nuen, eta irakurtze nuen bizkaitarrez, beste izkuntza bat da edo? Ez, ez, ez, ez, ez baina eta are eh, erizako liburuak eta Uh, okay. Liburu beresia bat zituzten, berren liburuak bat zituzten, mm. eta mm. tekstoak, irakurga iak, eta oliek, mm. eta hek behar nituen ibili. Ez konza eta, eta enterramendut, hori nako ere ba. E, eta izan dira beraz, or, uh, serrenda bat bat dut, hola, uh, aita elizagarrai? Bai. Izan bai. uh, da ere bai beraz, eta salaberen borde? Bai, hilada uh, ole. Kopentipi? Kopen hilaba. Ah, dos. Harrek urte bat zuen. Ados. ta izan zuen gero iztripua ondia, mm. lano zenan fresno aldean, bide kurutze batean, eta heldu zen bide uh, bi eskaldunekin, eta bide, bide kurutze batean, mm. xusen juan zen eta beste eko txibat eta izan ziren bi hil, oh, eta yeah, yeah. gero triste izan zen urte batez, eta mm. pastuta denakan... Uh, gauza hausaguziak eta etorri zen gibelirat. Eta beraz, oroko horki errandu zuen, zazpi izan dira gai uh, bi egoaldetik. E, nik ez autuditut biga egoaldetik, bai? Bai, zenta uh, nik ikusi dut, sekatu dut pixka bat interneten, ikusi dut lehen, Ameriketako, Ipar-Ameriketako lehen, Euskal Apeza, izan zela, mila uh, behatziunta amaika urtean, Ah, Ez nintzen es ninse en Sortia. <laughs> Etabera, euh, sen chen 1, ah, ah, ah, ah, Baudot et men nonbaite a galudut. Bomberdina bon, men en sen Donostia gai, duritsen sen Donostia cela, igual de qua. eta bigarrena sen mila beazionta uh, behogoita ma la urtean, beraz uh, patxi al da solo, a tussu, ala. A bai, ta lenada, ala, euh, Baudot Tolosa quasen, Hala, ah, menturaz, bai, bai, izaiten alda, izaiten alda, biñan, uh, uh, edo apespikuek igorritako ape, apeizak, horiek uh, dira, nek ez autodituan, saspi horiek taga iparaldeko, edo, hegoaldeko biga. Mm. Nagio bat itake izan diren beste batzu Hala nola itagaxitegi Zuzo anzi behar, mm. beloken oino bizida bae, bae, bae. Eta guayon zen, hartzeinen biziaren ezagutzeko ba Eta guayomin, sure. ta euh, Nevada, ta Utah, ta horgein diegon zen mm. Eta urte pare bat Eta liburua egin zuen Eta mm. uh, lebazko du far west Abai, bai, bai Eta gero, um, hori uh, bon, la ipar amerikamen Baditu zu datu batzuk, diasporan horoko orki ahiten aldugu badidela erbai argentinan uh, badira mexikon badidela edo zen eta ehm Elisak, igorri ditu, dien debatzuko la piskabat apesak, uh, uh, emazte batzuk ere bai de bonzor, eta olako hausak, eta Argentinan presezki, badakit orrele angeluko... Bai, angeluko xerorek. Bai, hori da. Servantu de Mario orik, igorri ditu eta egin ditu zte eskolakan. Eskolak. Eskolak. Eta, bai, badira, famatuak, oino ere, labaiolta, badira, mm -hmm. buono saire seko ondoan. Beraz, hori eh, mitartez, nahi nuken ena erranda, Azkenen Euskaldunek badugu gure presentzia molde desberdinen batzuekin. Bai, en, bai. E, lanarekin, baina bai. Elizaren bitartez ere. Elizaren bitartez Zituen Elizak egorriak horik obrak, beren familiak, xerora edo apeiz familiak, apeizak betramistak, egortzen zituen mundu zabarerat. Ala, eta beraz, oh, behaloturaiten aldugu, beraz betaramistak apatuituzu, nahinuk ere bai azpid maratu hor, ogoita mabost urtez, Marokon egona dena, Abai. Kazablanca noraita zala, uh, ordoan bera, atxeman nuen ere bai Interneten, eh, nola egin nion asketara bat, uh, obaid erazen bai turte. Eta horai erikidan do Napaleona. Horri xe, eh? eta zenta eh, berak, atxeman nuen, uh, pilotako entrinatzailea, uh, bazen pilota kluba bat, Kazablanca denak Abai. bat, daitzen zena, eta beragi erakasten zuen joko garbia, eta erri botea, bote, joko luzea jolasten, hor doan, koloniako gazte, lepeti kolon, egiten demezela, baizik eta ere bai, marroki artikierit, egiten esplikatzen zidan, beretako izi gari eh, zaila zentzen, eta egiten zuten uh, itzada, um, uh, akusatzen alzutela bera, prosilitismoa itea, eta marokon, Beraz, musulmanu munduan hori da de debekatuada, hori bombazuten belduagabazuten, eta anegonda beraz, uh, ogoetan bost urtez, eta gaur uh, aita zala, sartzen baldin bat duzue uh, Googleen, haikusiko uh, duzue apes bat, eta arropa luzeikin, lehen goko, jantzita eta pilotan jolazten, eta e, argazki oso polita da. Bera, pilotaria zen, pilota nahi zen, poliki, biziki poliki, eta gero, adeta, nahi ukanzuen, bultzatu pilota bai, Kazablancoa, herriana. Uh, Mireille. Bonsoir, Mireille. <laughs> Great to hear your voice and wonderful you could share your stories. Thank you very much. And Benoît, thanks for playing. This interview, I almost didn't recognize my voice. Mirei gaunibad Hello to all my friends in California. by Mirei Ashirito Garai Thank you. Hala balitugu betiz entzuleak, igortzen yeah. e, dute. Hange ezautzen dut, senatremastiak uh, biak, eta uganuen uh, bizegi plase gaur handia, urien uh, eskontza egin uen ere, uh, hiriburuko elizan. Hadoz. <laughs> eta gero, uh, bon, badugu arazu tekniko bat ere, bai, deitzeko telefonoz, hor egin bergin nuen, uh, elkarrizketa telefonoz, beninekin, uh, Michel Irken, itxashuara, apesa, bai. eta deitu diot, laualdista, Ezt hartzen, oren, bon, Afrika, alde, orkutan, badira, arazo batzuk ere, badakigu aktualitatean ere, dakigu zirengatik, bon, ala, beraz, nahi nuen ere, espin maratu micheliriken, guai uh, dela, ogoi tamabi, ogoi tamai urtean dela, bera, eh? Badu ba urtean niz, bai. Urtean niz, eh? eh? Nik ezagutun, guai dela, ogoi Ogoi urte, hemen baionan etorri zen behin, esplikatzeko pixka bat zela egiten zuen. Eha gizon askarra da, bizizon askarra da. Bai, ordo nik hori... Gorputzez. Gorputzez, eta... Espirituz. Espirituz, eta burua osu gogorra du. Zenta, ah. eh, kontatuko zerbait. Guai dela, amar bat urte, eh, ango gazte bat, etorri zen bayonan bat, eta nik ikusi nuen, eta errantzila, ba, beninen zela. Ah, nik ezagutzen dut, ah, ah, ah, ah, ah, ah, ah, ah, Kolpe bat hartu du, avec, uh, kude machet, maksiu buruan. Ah, bon. Eta, beraz, bon, hori uh, jakinez irazten diot gutun bat, ez meilez gutun bat iratzia. Eta i, ilabete bat berandusago, erantzuna. Eta berak egenez, benua, emengo Afrikarek dute guk euskaldunek burua gogorra Eta jonena hastean deitu diot, egenez, ba ebena, lama axet hori hautsi du, bere buruan gainean gainera Eta, bon, michelieriken beti hor da beti jogun onduan, no? eh, da beniniko erdi aldea, no? eh, da Etorzen da, bi urtitarik, etorzen da, bi hiru urtitarik. Oida, oh, en engan, gaitu normalan bimilatamala burtian itzuliko dela euskal egirat. Beninen, eh, nunda, da, Togo, Ondoan, Burkina Faso, eta best aldetik, baduzu ipar aldean, bada, Niger eta Nigeria. Bai. Beraz, a, a actualitatea badakigu, pizka Nigeria aldetik, badidak gauzak, berbada, horrengatik ez dugu telefonua gukanele. Ba. Bada, niamei, niamei herriyan bada, ni ni bada gozaidua bezpiko uskolduna, azpandarra. Ah, bon? bon? Haur iznekien, bataket txaden, batera uh, Remy Galvan, gaztea. Bai, bai, uh, Remy Galvan, eta bera, jonda ara... Gartategi, asparneko apeiz bat, eta apeiz pikudena. Ados. <laughs> <laughs> Bo, erasu, eh, pausatxoet tiki bat eginen dugu. Jonden aldia nahi patudugu uh, kantari berri bat, daitzen dena, vanupie. Deskubritzen duzugu, vanupie. So why don't we play rare music? Today's our day, so let's hold on some music. Hey. Open your door, and see just sunshine in. All in enough to welcome king get it get Beraz, 20 uh, pie entzun dugu Eta hor beraz, uh, joanen gira uh, Ginen hemen a zuzenean Eta ni, uai, me pixka goxeniz hor Zira eh, si goxea Itakashenu? Ez oi no, ez es, Ez ni... eh... oi bon, Gira hor zuzenean uh, argentinatik Itziar agirrekin Egunon itziar? Ego, temo, egos, kai sodanari oh, Nola zira? Oso ondo eta zurak? Oso ongi, placer bat da zu eh, gurekin izaiti hemen. Orduan bitz ez, iz, iz, go, galegin zirizu eta eta gauzi zirenez eta itziak xukaldaritza delako. Aha, bada, ba, Buenos Airesen, restaurante ona frango bada. Izan anaz, <risa> izan anaz bitan. Bai, ona, ona seguru. Ezkalduna izaten bada, oso ona izango bat. Bai, ja, uri bera, eta, badira, eskualetxeak eta ondo da, eta... Horretzen naiz, eibar uh, hotelare batzen, uh -huh. Florida Street. No. Bai, la calle Florida. Bai. O, Eta horretzen ez, hanekon ori bo... ginen. Hala, <laughs> beraz, bai. itzi, itziar agire. Xukaldaritaz zira? Eta zure, bai. jatetxea da, Euskal euskaletxe batean? Bai, euskaletxea beste iri batean dago, ez dago, Buenos Airesen. Bai, orduan, espekaten no. aldikuzu? Hori dena, pixka batzen, eta itziar agirre bat zure webgunean baduzu zure jatetxea, aurkeztua zira ere bai euskaletxaren kide, orduan norzira. Vale, e, gaure Rosario, Rosario da e, Argentinako iri importante bat, bai. Hor txedo euskaletxe bat, eh. euskaletxe hori zaspira bat izadekoa e da, egun orteako patuiko zue Jatetxea da ho, gaude. eta hortxe e, gaure. jonen urtean, urspatutu zu euskaletxearen e, eungarren urtebetetzea? Bai, euskaletxea hortxe. Eta e, zemanu e, nasoan e, e, urte. bazka, hori guen ere bai, eh? Bai, eta euskaletxea, baina jatetxea e, gazteo ga, da. Ah, bale. Hor duan, explikatzena diguzu, Zer, zer maite duzu egiten Zenta badakigu xukaldaritzak uh, Nunbait gugut jaten gira Jate txerat jate, jat, Janaria jateko Mana gibelean sukaldaritzak berendako da plazer bat gehienetan egitea Janari hori Hor ni bia retortzen baldi manai zure jate txerat Zer jaten halko dut Ba egongo egon da txipiroiek Nogatza mm. <laughs> zaltza bergan Bai Tagero bakalaguer Bai. Ondo, ondo ulertzen da? Bai, bai, osongi, bai. Ta, bueno, eh, angol janari pilo bat daura, bata gero amengoare, bai. Ordo, ga, galdera bat ere, bai, zuri inguruanok, bat dira euskaldun, edo euskotak asko? Bai, nire bueno, haman aldetik askoik jarrak dira. Bai. Giputzak. Bai. Eta... Haiken aldetik, berrizkoa. Ha, doz. Eh, Bizkaitarrak. Bizkaitarrak. Eta hor, beraz, rosarion, badira euskaldun asko? Eh, oh, bai, bastante daure, bastante. Bai. Eh, Euskaletxeko hize eh, importante nada. Bai. Eta, ze aktivitate baduzue hor badakizu? Eh, partartzen duzuzu pixka bat euskaletxean edo sobera lan Bai, bai. Bai? Nik, txikitati, juten entzen euskaletxera, ba... Danza keitea Bai eh, Euskara ebai eh, Traktikatzea Ani kaxiru zu euskara? Aero frontoia badau Ah Ta bueno eh, Mu ze Bueno, hasta aquí nola ezarten dan Baina eh, Kartan jolazteko jo Oma mu eh, Eta auketele eh, Egingo duzue korrika? Eh, esta E eh, bueno eh, Esta aquí egingoan Baina Be beti badau jendea, honekin itze ega lan einta gauza keiken. Ah, vale. Eta, beraz, um, bon, ni bia retoriko niz, eh, Baskaltzeko? Ba bai. Ez da, ya, esu bera huru mena Chipiro ya keiten bali maitu zuen, retoriko nahiz, eh? <risa> <risa> <risa> ba, hongi, torri Hala, <risa> itziar... <risa> nahi bezuten nien. Bueno, be itziar milesker haundi bat uh, gurekin egoitia gatik. Eta be, guk emankizuna hau, be, berriro entzunen alko dugu guk hemen hiper euskal errian biar. Uh, Azazpizik goiti. Eta gero, baduzu beste azar txiboan beti gure webgunean, deitzen dena, zenbakia sortzi, provinziak.com. Hale, ikustiko torbuntz. Bai, hein, eta guk eta, aipatuko dugu berri zede bai, Zuri, jate txea bueno, eskerrik askoa. Zuri, mile eskerra. Hale, eh? bueno, onde vivi? Eh, Zuri, agur. Agur? Hala beraz gurekin genuen eh, itziar agirre un uh, argentin rosarión hein robert itziar aguirre on avait avec nous uh, de rosario oui. donc uh, chef de cuisine donc demain midi il y a des chipirons, il y a des bonnes choses enfin uh, voilà <laughs> voilà voilà bon OK and uh, in english but uh, today we're going to have lunch that we're going to have uh, calamaris yes but who is who is she? uh, aguirre she's a restaurateur from uh, argentina Yeah, in Rosario. That's good. <laughs> no, you, you are surprised because we we receive a message from your wife. Yeah, I'm, I'm still nervous, I'm in shock. Robert Pisca <laughs> Galdoada senta ben. Ara be ukan du laku berei master emezua, hor talako piskatun kitua dela ko. Ara beraz guk sigituko du gurentzi bextan, ta pasatu ko di suet. Asken atzo fermi muguru sakatela tutu bere azken diska, beraz be kantu bat hor balasalakte. Fermi muguru Super haters, fair men, you know how we do, it's worldwide, it's raining bullets, and it don't stop, yeah, trying stay focused, cause the people with us, temperature is rising, Once a bubble bust Scars only deepened and this stuff was seeping Lies, they're your lesson Those don't stupid They're believing Violence, silence Political asylum People kept down Even though they're not troublesome not they wanna trouble some Looks like a problem, son You know it's a problem When the problem's got a problem, son Only here the soul one That's the solution An imagination equation To this us of pollution This is not a figment Of imagination This is our song we sending it out to the nation Obvious We call the for put it up put with the present day hanging here so sober together to beg or to prowl just so make black rain a rainbow and is she lives who should they really take a life such as thing is that we should fight the waste of life some wrong or some of, say it's, some of say it's right but we fight the power put the simple reason that is right holding us apress because we think we got it they the one with those and they don't want us get the profit have us drowning, gotta find a way to stop it they put up to sweep the whole of us the carpet stop it no more coming on the market that people live that people them do them shopping I hope give murder a man just for now Function, fate is not a judgment Struggle don't stop and things don't change much Ready, look like a difference, like comes up shock them fly, and now black rain, it's up Palm, river, bed, plus roof and people, head up And we are Adi, Mara, Mara And we are Adi, too To fall out, a lot It's raining for the sheds raining Ditota I am trying to get a map Ditota I am trying to get a hero Ditota I am trying to get a sale and it's done Hor, uh, beraz, wai shibertan ginen, uh, itziar agirerekin argentinatik zuzenean, eta be wai dugu, horietarazen en, dugu entzuten duzula bera sortzea realdaak zuzenean euskal diasporaren emankizuna. Escuchaz la em sortzea realdaak zuzenean emision para ir kon la diáspora baska. Yoa liznen tibu sortzea realdaak zuzenean de Basque Diaspora Show. vous écoutez sortzea realdaak zuzenean, l de la diáspora baska. Alors aujourd'hui dans, euh, dans l'actualité justement Robert euh, je crois qu'il se passe quelque chose à Elco. Tu peux nous le, tu peux nous le dire s'il te plaît uh, sure. Elko, uh, Club Moose is be on Sunday, uh, March 10th at, uh, 9 a.m. Um, uh, Robert uh, we just received a message from uh, Aitaka Marie Sorouette Mai <laughs> Agur aita kaseno, placer handirekin bea gaude Zortzi errealak zuzenen emankizun Gure irratia radioari esker, goraintzi beroenak gaiet Zoruet Familia Oh, mai eta Kayet, agur Placer jomdi adotzen entzutea <laughs> Eta zuek behatzen, eh, behatzen e, Segitzen, ala Oh, hori bada. Posible da Posible Gaur euskal irriani izaitea? Mintzatzea mikrofona batean, eta hemendik dikamak milak kilometro jendeak entzun dezan, gure mezua, beraz behar da, elduden apesak, hemen egoiten aldira. Bai, bai. Nik kua eta... Bai, horri bera. Hemendik egin bai, meza. Hemendik, bai, bai. Pestena zere horren semeak, mark, bagizu zerreik ten duen. Yes. Hemeza delarik, eta eskuaraz, apesari, eskuarata. Dena, idazten du inglesez, eta <coughs> murru paretan agertzen da. Dena, tegero, apesak erraitema ditu iso-xukeria batzu. Eta hekere agertzen dira. Eta <coughs> eta, eta inglesez, eta komprahitzen dute, dena, ulertzen dute, eta irriz haida jendia. Eta horre gerna idu ongi serraite duen anapisak et je correspond pas limité au cercle ndé. Alors mais, donc, mais le, le, le, les les prêtres qui pas que de bêtises enfin. Oh, bah tout en bas. Bah tout en bas. <laughs> bah. Oriane, <laughs> alors géo, miras euh erebai club entre euh, dute bai de mouche tournament mouche Marçoaren Amagian. Esta Argentina, verás, comienza el ciclo de las actividades del Centro Vasco Saspirac Vaz de General Las Erras con la la reanudación de las clases de baile del cuerpo de danzas vascas y turrisarreco urberría, el agua nueva de la viaje fuente. Las clases comienzan el miércoles 13 de marzo y ya están abiertas a las inscripciones. Invitamos a sumarse al grupo a todos aquellos que estén interesados sin límite de edad. Profesores ex-danzaris del Centro Vasco de Nakbat Cañuelas tengan a cargo las clases que se llevarán a cabo todos los miércoles a las 20 o 20 horas de la tarde al Salón del Club Atlético Sportsmen en Avenida mayor entre Moreno y Lozano. Inscrip la inscripción es libre y gratuita. Pueden enviarnos un mail a saspiracbat.com Lh@gmail.com arroba O tambien presentarse En el horario de, las, de los ensayos en el club Beraz, hor Zaspirak eh, bat euskaletxeak argentinatik Beritz, beraz, danza kurtsuak eh, Astenituzte Ekainaren eh, eh, Martxuaren amairutik goiti Eta beraz eh, Donc, j'expliquais, Robert, que euh, euh, c'est le, les cours de danse basque qui ont repris à l'Escola de Tchia, à la Générale de las Arreras, en Argentine, euh, et notamment avec les cours de basque de dansas basque Ituris-Areco-Urberia, et que donc les cours commencent le 13 mars, à 20h, à l'Escola de Chia, Donc, soit on envoie un email saspirakbat.lh.gmail.com ou alors on se présente à 20h, directement au club. Starting up, up de de Raharas, uh, club. Uh, starting 13 uh, Vasco de Nakbat, uh, in, uh, could, uh, sign up, uh, email at, uh, but that uh lh@gmail.com or you can show up at 8:00 uh, good good aber und ja eh do you know do you know Kansas yes you know ezagutzen uzu beras e nik posutzen Zasuz Gure ilusio Erdoindu ez Zintzilikana I'm not such a fool